Még már nem találtuk a helyünket körülötte. Apa teával és az édesanyáltal készített karácsonyi süteménynyel kínált bennünket egy Benny Moffeld tálon, amely a cég karácsonyi ajándéka volt. A szokásosnál magasabb hangon beszéltünk, és minden kibontott ajándékért kétszeresen lelkesedtünk.